Півник і двоє мишенят Жили собі двоє мишенят Круть та верть І півник голосисти горлечко Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають А півник у досвіта встане Всіх піснею збудить Та й до роботи береться Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть!» – став гукати півник. «А гляньте, ну що я знайшов!» Поприбігали мишенята, та й кажуть, коли б це його обмолотити? «А хто молотитиме?» – питається півник. «Не я!» Відказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, та й знов гукає: Гей, круть! Гей, верть! лянь ти, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе, питає півник. Не я, гукає Круть, не я, гукає Верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. Мишенята собі одно скачуть У довгої лози граються Прийшов півник додому Знову кличе мишенят Гей круть Гей верть Я борошно приніс Попробігали мишенята пораділи Ой півничку Вже тепер треба тісто замісити Та пиріжечків спекти Хто ж міситиме? питає півник А мишенята й знов своє Не я пищить круть не я пищить верть Подумав подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть От замісив півник тісто приніс дрова та й розпалив у печі А як у печі нагоріло посадив Пишки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж осі спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже, «Стривайте, но стривайте!» «Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти!» – кажуть мишенята. «А хто його обмолотив?» «Ти!» Вже тихіше відказують круті звертем. «А тісто хто місив?» «Піч витопив» «Пиріжків на пік?» «Ти!» «Вже й зовсім нижчичком, кажуть мишенята!» «А що ж ви робили?» «Що мали казати мишенята?» «Нічого!» «Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх не тримає!» Тож, отаких лініхів пиріжками пригощати має.